Дарувати не можна, бо це дало би почин до всіляких непорозумінь. Годі всіх заспокоїти. А в нас нема селянина, котрий вдоволений тою землею, що має. Селянин родиться з апетитом на землю. Як учений ціле життя збирає книжки і збільшує свою бібліотеку, так селянин безнастанно прагне землі. В панківцях є коло трьох тисяч моргів Орного поля, втім яких... 400 моргів – таких парцель, про які я говорив пані графині. Коли ми тих 400 моргів розділимо поміж малоземельних, так це на якийсь час заспокоїть їх земельний голод і витворить прихильний настрій до двора. А нам того прихильного настрою і треба, коли ми хочемо успішно перевести в діло наші великі плани. Добре, але як же ви гадаєте поділити тих 400 моргів поміж тих, як ви кажете, малоземельних? Увійдемо в порозуміння з котримсь банком, який заплатить нам за ту землю, а селяни будуть сплачувати Проценти, всілякі оплати і так далі А до того недовірчивість до банків, якою визначується наш селянин, не забувайте про те Це вже наша річ справу так поставити, щоб селянин дістав землю дешево і не потерпів втрати Тут я пораджуся якого якогось спеціаліста Головна річ зрозуміти – що він дійсно потребує землі, бо годі дивитися, як здоровий селянський елемент стає пролетаріатом або втікає за море, а велика посілість остається байдужою до цієї трагедії. Ваша правда, це дійсно ненормально і несправедливо. Не раз, коли я дивилася з вежі на наші просторі лани і сільські вузенькі нивки, то почувала страх. Дробляться ті ниви, як бихторушники на двоє-троє разів, Алан стоїть собі байдуже, на хлопській ниві нема де плуг завернути, нема як обернути кіньми, Алан такий широкий, широкий. Добре, подумаю над тим, а ви думайте, як би цю парцелялію перевести, щоб не мати небажаних клопотів? Добре, ласкава пані графини, я ще хотів згадати і про те, що в нас замало зважають на штучні навози. Я гадаю, спроваджувати їх у більшій кількості і продавати також селянам, через те піднесеться видатність їх землі. І на насіння мусимо більше, ніж досі вважати, збіжжя зводиться. Будемо вимінювати селянам їх зерно на наше, розуміється, виключно на посів, а для себе будемо підбирати нові роди, котрі покажуться для нас найвідповіднішими по переведеній спробі на наших дослідних полях. «На це я пишуся без застережень, але на нині досить тих планів», – сказала графиня. «Мене вже голова болить. Добре, що доктор приїхав. А то ви перестроїли би нині цілі паньківці на новий лад. Будемо поміркованими навіть у добрих намірах, щоб задалеко не зайти». «Вітаємо вас, пане докторе», – сказала графиня, підходячи на зустріч гостеві. «Як же там, зимно?» «Ох, мороз, кавалерський мороз, ласкава пані». «Але це здорово, свіжо. Жаль, що пан Хмелинський інвалід, а то ми поїхали би в ліс на лови. Самому не хочеться», – говорив доктор, затираючи руки. Недалеко їхав, а таки перемерз. «Може, щось тепло перекусимо», – відповіла графиня, запрошуючи обох панів до їдального покою. «Як маю правду сказати», – відповів доктор, – «то вип'ю раду гарячого бульйону. В зимі хочеться їсти». Нагадується, знаєте, той місіонер, що, за ким відбулася місія, випив цілу бочівочку коньяку, котрий він називав цепліком. Не чула я про нього. Так я вам розкажу, пані. Ото як була в нашому повітовім місті місія, то парох спровадив собі якогось монаха-проповідника. Цей, розуміється, замешка на приходстві, в окремім покоїку, в котрім за шахвою стояла барилочка свіжосправженого коньяку. Проповідник говорив добрі проповіді, а вернувши з костела, жалувався на зимну і казав, що він старий що йому треба якогось цепліку, бо має зимну кров. Парох розумівся на речі і не жалував вина та інших теплих напитків. Скінчилася місія і проповідник поїхав. Парох дивиться, а бочівочка порожня. Старенький видудляв і цей цеплік, щоб розігріти свою зимну кров, але я, ласкава графини, вдоволюся гарячим бульйоном. Якось воно буде, відповіла графиня, переходячи до їдальні. Тут, як звичайно, сиділи в чвірку. Панна Марійка скоро вертала до здоров'я і виглядала гарно й свіжо.